lagi terre halako gai araro da animatuz saretenok eh ze usten generik ustenpean espermesak nak sardiniak berdie dut zensei sanaietan hori batzorde kaleran sardini ni artiznai pasarekoatz nahi arte zen sardiniak ongutbateko edo arrantzale kondu bat da tera gero zen dut ezdik tahein yan sortu bat da Eh, muro guztiak ez dakit zerlaan. Eta betzetik, ba, eh, teonia celebre azko, da, euskera den antopiari murus, eta euskera eta bat, eta beste nintiabatek, ba, eskubi dosu ba, este celebre terriak da ba, guztiak. Eta, bueno, ba, eta eh, celebre terriak bat, ba hori jasotzea da eta liburua eh bueno ba liburu horrezko seranako laburtzen moduko da inguruko inguruko señala eta ja batzu gertzi momentutan galdeto edo eskasten eska edo nolako direla ere Aquel anión va a decirle encuásate que, que se pueda hacer lo descriptor Jarekon a czego odita la historia del refiero Makar ini ensayamos sobre el eh, relief didnetrante 하 between habito metahorado Estoy sueg安í convenció Y es que, cortarlo estera... aquello ese no eh liburuko porta eta eh hitztokate zerik Eh cos Albergatzeko modualdoan horrean eh hemen gozen bate hon sarete sarbiniana korretan no? mm. ba ne dago ah, hasen da sarangiak ah, eh? gutxost besaurtsen zertela seko ez es esgeleran es, es pues, no beti asketik ah, no, no, no, no tasarra zara eh bueno ni tarde <risa> <risa> bueno quiero saber se digo no eh mural astorago oso ederrak eh da sardinia bakiz ere sardinako herri batzuk erdialdekoak eh barbadialdekoak orgozolota fonidea ba muralak eh salida de mundikoak daudelako da bat o ber mendikativoak askotazko beste batzuk bersez pasteko kontzum bristak eta hori gusten dusoe ba bera biarte oltsai ba euskoaren oltsa batala, gero goni eh hemen eta hor ba eh gero dizu badago ba zer baketik eh gusten dusoe mundako terrena esta eskala horren bian islabat Euskal Heretik Urro, y en un milla que hay un millón va kilómetro de la nubada de la Tartiana, Chasua, Eh... O no vale, sí. eh, ricos tendo no bo, Bueno, Eliburuan El artibidea eta gutxi eurabera entzaldiarena ba, oso azkara izan da eh? E, Ikarleg ari ez izan dutena, gero Europako egoera lingüistikoa zen izan zitekeen, mindala 2000 urte, 2000 urte, daudeen teoriak, sardinen historiari buruz ere zertxela da batzu, eta gero ja, sardinia, arteko lokarren bila, eh? Paleo sardinia, zaten zailor, han hitz egiten zen izkuntzari, latinak eta erromatarrenen inbasioak in edo eh mailerakuntzak zabatu zuten arte, eh? eh? eta euskaren arteko lokarrea, edo toponimiaz gainmalt eta gero, bueno, beste aursabatzik ere ba ikusten ditu tartean genetikako aursabatzuk aurreko aurremanean oso eh baindarean daudenak eh prehistoriako Bueno, ha mendalko Eh, ango mural bat, eta Euskaldunak Zardiniaz oso gutxi dakikun bezala, Zardiniazak Euskaldunez gehiago dake. Eh? Eh, bastante gehiago esango nuke. Eta, eh, han pente eh, ikasiak imentzen ditxegiten baluzu, Ez ari agarroa egiten eh, euskera eta sardinen arteko harreman eh, egipuruz, zunduten lako, hando prensa, hando universidadea. Eh, Egera, sardinien eh, eta egipuruz, paleo sardinien egipuruzko teoria azimodago baita, baina ne badozue, troba baten izazue eta wultipedian eta deni pa, eh, paleosardo ikusiko zure ideoneen berenkoada da euskaldere migrazioaren grado de vestrazzo gustatzen dutenak ba Mesopotamiatik dator sala edo eh, albanoaren albanieranantzola eta ba hemen ikusten do zuen eh modal horretan ba goian eta ezkuman dagoen eh, Bandera hori ez da, normaliango ikusten sardiniakoa zer lau moro den burua dira, baina hori da, ba bandera alternatibo bat, hongo independentistak eta erabiltzen duena, eta hori arboreako bandera, eh, oso, politua da, hongo azken estatu independentekoa. Eta beheko lema amunizkero egitako dira, bihaten eskat, eskutik, eskatasunaren izarraren atzertik oso polita eh lago horro solo eh herria bai guztiz ez da ez ez baina ez da ke eta ese eh gileztu gidea gordituta eskuban badago dirba gustatzen zerrement bai ez da bienia da ingo eta estea Lleguan ikusten, daun istut ikusten, bat adai ungo eta ez dakitak. Bueno, eh, ensiñako urrunian teoria kontra eh? Ba... teoria bat, zines garretasuna euriena maten diola nada, ba le lengua, ba behar leku pale jarraipenaren teoria. Hau da... Eh... Paleolito-temporan, haintzineko isozt eta jodeza gondan. E Azkenengo, eh, laroi mila urtetik, hamar mila urtetik, hamar mila urtetik, hau tarte hori, e, isozt egon dibate gondan, davantez eh, ere hama iran. Eta, orduan, eh, Europako jende gehiena, ba, goiaudean goi, goi esan bizi eta ba kantatuko e hizuruan eta ba gaur egon Egitania eta Astudia sartutako ba zeokre kantima hori zala eta horren jarraipena dela da utzerak da gero zabaldu zala urte isotzak hortu sirenean ba, Europa guzira e, eta igualdera eta ba eh? eta dekora baten euskera izan zala ba e, europako izkuntza euskera, euskera e, e, zenideak zirene izkuntzak, hori da bateo behin emando beste batzuk zartzen dutena. Gero gau, e, kurgan teoria hori ez da horren kontrakoa, baizik eta ez da tenduena, lorko, indoiro parrak, eta indoiro parrak gira ia guztia, e, indoiro parrak gira, e, Zerak, izkuntza latine, tiketokitako guztiak, gresi era, izkuntza alemana inglesa e, e, pareldeko izkuntza, eslagoak, bueno, ba, e, euneko garrugitan amare horregunt, eurupan e, bai eta munduen ere, ba, bueno, ba, ba hoiek, sortu zirela, bueno, e, horren jaiotetxean, ababek izateko seguela, errusiako estepetan, egoaldean horregun primea eta E, Zeran, itxaso bentsaren inguruko zeretan, eta hasi zirela, ba, kristo bainoak idu mila eta bostion edo, ba, zabalatzen, eta, e, asko zere erazokorragoa zirela, e, patriarkalagoak, e, gerrazaleagoak, eta nola behar, poleki poleki, ba, zuten, ba, Mundua ezagun, baina, bueno, entzat Eropa. Eh? Hori da, binbutasen teoria, eta gaur egun e, neko onartua dena. Eh? E, gero, bau dut beste batzuk, baina ez dut hau dinpareik e, zertzeko. Bueno, mapa honek uskat, idunezan duena, labur bildu nahi duke. Gusta eh? nuzuek e, eskerretan, maurikun palioletikoa, e, naizkoa dut gero, E eskumatan hor gaur egungo tokietararen lekuak. Eh irauntza eh ber sexundunek diskatez diskate. Ba, eh irauntza hortikotza jotzen dira laborantza eta abere gehieneretik eh? eta hortik ezartu izan Kristen eta hortik zabaldu sala zabal, ez estan ba, mundura, bueno, bentze munduko parte honetan, eh? Eta gero berandugoak dira e, indoroparrak eta indorpearrak ziren baitazeltak, eta zelten eh e, zera zabaltundea da ba berandugoak Mola da tan edo, hauztat, talakien, eh? Gusta nozuek, azkarra eskargoaz, ezkartago, emporadikak. Bueno, gude eskuarteko gaiaz, zede zan zuten aintziñako egitek, eh? Eee, eh, beti bertzen ba, bueno, guzti zerratua zeudela, etzekatela, zerik, eh, dokumentazio horik, edo, o jakin, eh, Bai, gairik ba ehita gaur asko zere gehiordakigula ta egia da, eh udari Baina horrek ez da eusanai eh ba hetzekitenek es. Bueno, eh hemen daukago eh, mugel, zagutuko dioen batzuk Peru abarta <coughs> e oro askoetan kordezue eh ta, ez ez defensas de Valladolid ya bassegoyen uste bat italia eta eskola artean euskera eta eh, italiako eskuntzen artean bat seguela arreman bat eh? orde eskusten asioa liguruen titula Sobre los iberos y sicanos que entraran en italia en el lago territorio de Roma introduciendo el idioma bascoense vasco, eh? eta, bueno... Eh, eh, gero etimologia batzu Zerdeña es una voz, es voz vascongada, eh, bueno, lo dizca eno, lo dizca una cosa larga y e recta, es dut la diolatane, vaya bueno, pues. Talianos sazten, tendesalaz, seno de vero e ben probato, sazten, vaya bueno, va, timología etan, va, peti que, imaginación ya, erabilidad. Vaya, orba da, esan de babado, liurba, asira, eta, Un texto interesante, dale, dale buen anjarno. El vascoense tiene la fatalidad de que solo es entendido de los suyos. No hay quien se dedique a su estudio. Es despreciado porque no representa papel alguno en la república literaria. Así no pueden los extraños hacer las combinaciones ni comprender la fuerza de los que las hacemos. Se contentan, pues, con censurarnos de sistemáticos, preocupados del amor patrio y casi fanáticos. Noi, tribunal de apelación nesta contienda el pleito queda siempre sin decidirse. Eh? Gaur reguniandere, eh, <gay> sin dato goberno okay, que la de costeo te hau enero eh, ribadere. Bueno, ikerle eh, eh, esan dutena. Egonzale, eskola bat, eskuntzala egna artean, sustratista, que esan ekoa eta Eh, Aurek, defendatzen dute, modu bateo bestera substrato mediterraneo komun bat eh, egonzala. Egon Gaur egon dira, ba ez ontan teoria honetan tipogitzen direnak egutsi dira, eh? baina nik uste dut, eh, oinarria bat duela. Eh? Eh, Daizetundu, esparro horretan, hoda, Mediterraneo eta Europako egualdian mintzatzen diren hizkuntza Indoliborpeadek, bai Latineak, bai Greziadak eta bai besteak, e, aurreko izkuntza hiartutako erementu gari dutela. Eh? Azko zeren, gizartea aurrera troagoa zirela Mediterraneo engorrukoa, besteak azte matean, ba, este petak eh, ziren, Eta e, jaso zutela, ba, mehutaran dago, izkuntzitati ba, lexikoa, eta beste eusaskotan, bai, clementu gari. Eh? E, orduko go, Alfredo Trombeti ikusten dut zuen euskoa zan, liburu bat, Leorgini de la Ligua abazka, eh? euskera den jatorria ezken batean. Mila da, bostean, bat zinta bat. Eh, or eskuman dago, ze eh, liguran portata da, besteak dakuka poltskontzen eh, doena. Hmm? Eh, bueno, izan biak euskarari sasun batrean batez ere 19 dabigarren landean eh mundu guztiko hizkuntzalariak garrantzia mundia emasio dela. Eh? Eskuntzala de importan dela, que ziren. Gaur, nik usteo, ez tala hori urla bertatzen, odo, eskosen egun baina horrek ustean duzunea dedikatoriare eh? a la nobile nazione baska, dediko questa indagine sulle origine del su betusto idioma, eh? La eh, autorearen eh, dedikatorio bat. Eee... Eh, Fantajana, ondi erre, seigo. Bueno, ahora ya. Ahora ca, historia Bertoldi zeneko bat, Italiarra eta honek eh aukatu datu izan esatea Basela, Izbat berde izaten zena eh Sardinian da hemen. Bastak gordozi. Eh? Bueno, eta ba, negustioten batzokortik hasi ziela, eh? Ba, harri landare horren izena, gorostia berdina izatea. Eh? Se, e, eta ez, sardinia osoan bakarrik, leku menditzuetan eta konservadorenetan. Eh? E, eta esaten du, honet bat, azkin baratzen du, frantzes ez liburu baten, ustabean garrantzia horrela. Batez Euskara, nogu agosietatik mehatxatikuta egon arraen, berez fisionomia jakin duen islatxo lingüistiko hori, da hemen nola baiteko abantaia ematen diena prehistoria roko izkuntza ekarkele. Eh? Eh, euskara estenko ondozakien hori, eta... <coughs> esaten zuen, da beste batzuk esaten dute, Euskara jakin barik eh, oso zaila dela ba enziñako izkuntzen E, ...historian eta izaheran e, murgiltzea. Hmm? <coughs> Beste bat, hau e, alemana, baina sardini zar, eraz... E, e, ...asko astertu zana. Oda buskabat sardiniako... E, ...sardiniaren mitxelena izan dezakego... E, ...atxarri e, tarra izan arre... ...sardini e, era modernua jakina, e, oin mitz egiten dena. Dame gene ba, zitu, eh, eh, ba, eh, eh, illarra, bat topatzen topatu situan hainbait hainbatik eh zartbe aterako da gaido jago edo bat xakurra lanza bat xakurrekin eh ginostro illarra illarra da gero zer dan estado basoan da mundarbat konik oiz arteko mogoro mukuru ospile ba ospeleko itsaltzoa eta ba eh? Eh, hau, bizi da, ola hendik ez da ezarra, mila batzen dolar eta zazpikoa, Paulice, honek, egin zuen balenengo toponimia bilketa ondia. E, toponimia oso jartzoa dago zardinean. E, Beti Arrektu ditu nun baita, sabri e, sa mirarrak e, bertako leku izenak. Huletzen bere eskutza dien, ez e, e, es Italiak norekin, eta ez e, Gato Sartoarekin, ez diete die antzen moden zer ezan egin dituzte bere, bere interpretazioak ez baina, gau eta ...konturatuta daude, euskete, toponimea er, erraroa dutela. Eta nik uste otogera dutela... ...enbeste eh, jasoketa... ...euskadebea maion nik uste otaskuze opea dituzela... ...auliguru, apoliguru bada... ...baina horregun dide... interneten sartzen, sartzen basarete... ...bada, eh, sardaia jo portala ero izaneko zer bat... Bueno, ba daude... Eh, Ezera, igual, egun miliango, topurimea txiki eta hondi guztia, eta gira oso ondo jasoa, eta klik egiten diosu, eta e, bun, mapan agatizizu, nondan. Eta da, esaten diosun, mendia, edo erreka, edo txabola, edo zervan, ezta? Eta, nik uste dut, ba, kulturatuak zer dut lako espaldi, da zo so zer berezia dut kalako. Eta hondek esate bat dut du, Eta hor, enbeste, izen esatea batekau. Kontan aurraia, rio uraz, kontan aurra, kanale otxe, euresa, fluminikuri, uri roja, urosolo, eh? sorxente urozo, uroza, izan eriteke, urulu, urbaruta, urbeda, orze, orzeni, da eta hor. Benezako irautzeka desuena eh, Lordo Blasco Zarrer, Katalama, izan zen. Eh, Kallariko nintzitateko katedratikoa. Eh, Zeran eh, sardinia eta eh, katedratikoa. Hain bat artikulu gertatzen dutak edo, eh, 2008an barren eh, argita dut zuenean liburu hori, da horrek, ya, lotzen du euskera eta sardiniera. Eh? E, paleoza finera. Eta, hain ba, datuen batean ditu, hain batean arrazoi, baina baita arkeologia eta genetika eta dituzen ditu, eta eizate batean eko, baina, olikudu ahondia baina, hor, ba, azpian dapena esatea batekoak hau dituzen dituen, erroak. E, Eze nahi. Eh? Ala, aran, arbi, aritz, baratze, baso, oi, gira, bat, luke, asko zetek egeo, berri, bide, gobi, edo, goni, gorri, atz, iri, is latz, logi, loi, lur, mando. Bara, bat ematu behar dutzen eztu zoinek, ahak Ala, zara? Ala, Bai, lehena. Eh, alatu iparaldean zera izaten da zu? Ardia kalantzerakoa. Dan larrea ala, Eta ni gustoz eh, adatzen da toponimia nan alabieta eta alainata ala. Ala berga eztakik baina eta oo ez. Ori loi eta loki eta lokatza. Loia. Baina. Baina. Iztia. Iztia. Matematek, esan behu ben? Iztia. Iztia. Iztia. Iztia. Baina. Iztia, salda? dagoen leku bat bat, zuan. Ego tena bat, berez honetako. Oida, istidea berrako teatroretara eh? istidea dago zan, está? Ba, hori da. Istidea, hori. Oh, Mariesma, Maries, hori da. Ba, bai, ba, bai, hori da. Istidea eta isti <gül> Bueno, escollona zert. Peliko Eh, familias tal en bueno, bueno, eso es lo que hay que ser bueno yese, indagón-san, bueno, batxu, que salto, que será personal interés, garrea eso, complejo, eso, jaquín duriándico y dame, que, gauza, garalde, isa, Nicolibur, y dame, que Honek harraldea ditzen dio, balen besta batzuk sustraktua esaten zirote nahi, mediterraneako izkuntza amankomuna eban zerakoan. Honek, ba, azbatu zuene e, termino hori, suponek esan de orizien, gara eltan, el, el 40 al el, el 60% del vocabulario griego. Bueno, Honek ere, besteak esan duena da, beste izbatzu egin. Eh? Greziera, gaur eguneko greziera, estepetatik diteko da. Eh? Baina, orkitu zoen, beste ia erri oso garatu batzuk, eh? Hori ez da, ego da son duen, kretan e, iguala non se bate batzuk, eh? Ben, ni venezia lagatu ere indi. Baina, <risa> <risa> minoikoa, da sarra, eh? Da, gero ya, geroa lagatuetako zena, micenikoa, ez toaño, millar urte, lena huedo, ba cena, ma, induiruk, para induiruk, barrak asesinan saltzen, bueno, Eta honek egin zuenako ikerteta bat, e, na, ba, bezke modu bat egin da, bezke arahi batean, eta bat, ahoztan egon zan exiliakue egon zan, ahoztan eta ordoen apruratzen zuen nago zeak gine horreko, eta ditu ahoztan, ahoztan, ahoztan, egin da honetan eta, iparaldea, ban bonblan, kintzta aldea, etxoa, nendean ibellea zatera, an handa hon, eh, ahoztan. Bueno, haiba cuestión de ser, va topónimo isto en dito, eh eh lepo eta nere hortengo liguta politikoa montasiz eta, eh, berde, digo, mekologia eta arrason luterako eta. Eh? Bueno, euskalunak zer, señora Don Gonzalo Gutxe, eh, euskalunak eh? oso gauz argitzen marekar men ideabar ninziko bater giatzuan dekoluar, aspaldio aten mere darra oso, oso bakarate boto dana eh, taloren zer nabela lemozarra bai honen denak eta euskara eskaldean bueno. eh, kontra egiteko. Amendaboa diseola lakarra, batzuetan ez ingen hori oso izuen. Eh, jakazke catedralona, kontsaleritza historikoa eta honek eh, bai gailaniru ze saten du, eh, desgraciadamente para Eduardo vasco nada similar existe entre Paleo Vasco y Paleo Sardo y resulta imprescindible seguir llamando casualidad y homofonía a lo que tras una mínima revisión no alcanza los estándares diacrónicos menos severos no, no solo gana no. eh, palabra un día que en el payasateco, pastuela, etcétera que valió eh, Blasco Ferrer en la NAC y eh, Entzun duzue, baita, aglita, doa da beste liburuak, e, historia, historia del euskera, batenda pekera edo duzue, duzue, duzue, duzue, ez, bueno, baor, blako, behatxe, no, liburu bera, unigazetateko edakalitak egin duzena euskararen historia liburuz. Eus. Eta zortzi goberatzea utore dira. Lehenengo kapitulua, e, la, lakarra gehi du, ba, entzineko e, euskera liburuz, eus. eta bueno eh liburu liburu honek batzuke saiorkin duzu ba eh, referentzia bat dago. Nota txiki txiki bat da. Eta lelengo barako ferrerren kontra egiten du bat posto 6 orrean. Eta gero eh, nota baldean enbia. Eh, eh el esporo jauna bere liburuan E, tiro, ez dela Teresi Lagentzat egina. especialista. Beraz, heldu meresei den horretan enpareri galtzea. Kontu. Ia, laburuak ez da liburu bate meresei bere 50 da kara, da, ez? Eh, ¿Au, cierto, hay que ir a buscar? Bueno... Chiquito buscar. ¿Eso es bajo tope, manda? Es... chiquito, ¿sindá? Hasta aquí se ha que... ¿Vale? ¿vale? de que... ¿Ponto ya no lo ha dicho? Ya... ¿No? Están muy tobra, no? Es, pero ya tengo donde montas un... bueno, perdón. Ahora, en el que nos con ella los que la. bueno, perdida. La, vale, no la topo ahora. Bueno, la 18. Vale. Bueno, eh será el cono, la unidad de movimiento. Ahora baila esta. Bueno, eh te gracias Latinoan Andalenses están balode arresto batzu. Oso, hakiak ez direnak, adaz tindak udarra daren eseneko bat, duzu udarra Eta, adak, tribu baten izena. Eta, badu euskara itxura, unta, adak, bainan... Eh, baina... bueno, izan deiteke. Gero, beste baten da, nodak, ze, zara. Eta, nodak eak idango konstruzio típikoak, eh? oso, ikus y eh? es un noreg sarrá Es un noreg sarrá que es la base de la eh? vale. Pero explica tu código donde se hace la noreg eh? ¿Nos explicas que es noreg? Eh, bueno, sí. es una construcción de piedras, hay eh? eso, con piedras muy gordas Es una construcción en círculos Pero eh, tenía un forte que podía ser también de tres planos ¿Tres, tres planos? planos? Sí, tres plantas ...y bastante... ...pensado. Eran piedras moi gordas... ...tambien en la reconstrucción... ...en un sabento aia viene... Como, ...como se construía. Konikoak... Eh, ...normalmente son konikoak... ...konikoak sí. bueno, dira... Sí. ...arriak eh, argamazari gabe dindakoak... ...eta... Eh, ba, eh, ...saztilea baina... ...horreindik... ...hurtitzen dira... ...eta garego dintzen sí, da... Sí, sí. ...goita marrilla... ...hurtuera... Eh. ...hurtuera... ¿Qué eh, pasa con los vecinos? Sí, sí, sí. Sí, eh, sí. Eh, eh, Chebyshitzak, Bacucar, sí, Efe, ¿qué fue con como... un foro? Ah, bueno. Sí, luego alrededor ¿no? había ¿no? La, el pueblo. No. Ya, no, no sé. Era un rato, un no, rato, pero algo así. Sí, sí. O sea, como viviendas nunca existían. Vivienda, sí, bueno, las viviendas ¿no? estaban al lado. ¿no? Ah, al ah, lado de... Como defensivo. Sí, era la parte defensiva del De, tu, digamos, de la de Puerto. ¿Qué llevadores de la iglesia de la iglesia? ¿Tabats un Bueno. Eh, Están agarró matando arrojó toponimiano. ¿Qué es? ¿Cómo se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado? Ya está, ya está. Bueno. Eh... Sí. Erremataz, eh, idazleak, ba, batzuk eh, Tinerio Antonino eta Plinio eta, bueno, kaltoreazko dago, eta ebitatik ateratzen da ba, toponimea bat, ez da, eta batida gutxi batzok eusten itxurada eh, batena, da, dago, lesa, lesa da, sorabille, bai? Eten bat bai, egin honetan sorabillean? Menuz bat egin? Bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, da, da, da, da, Eta, gero, bueno, nora, oso ere zaharra da, egualdean, arruinak daude, angoi, gilirik zahar naetekoa, eta euskalde itxuraz, gero, tani akabatzen dira netriguak, nurri tani, gilirik tani, e, beste batzuk ere bai, e or, bi biñito bañareia odida tamen de valle soeba aqui tane eta ara eta ene isla tribu iberikoak asko turdetanos da baspetanos eta tar tarren sera izan daiteke eh? bueno asta nagar romance saginaren egituran <coughs> local, lo que será Gaurre Mundo, Sardiniera da en la ciñar en Hondorendo en Italia que tal oso Beresia Italia arrobat, que es duro en Sardiniera, es en Italia no entiende el sardo, no, no prácticamente nada no, casi nada, como podemos entender nosotros, más o menos sabiendo español, tampoco es lo mismo diferencia que hay entre Italia y esterialo, sí, dian, sí, dian, sí, dazo más que eh? lo, sí, hoy valdrás, sí. Bueno, eh voz local eh era objetivo bo, ere hegoaldean manera, eh. Esto yo creo que, eh, Arriu Arrosa, Rosa, Arrasco, eskerak ere ladoka ore, batzuk eh, oso gutxi txari eh, Gaskoyak eta eh ernesak eta horren espana hori uzteraren eraginez eh aurretik e dokala batez ba Roma esateko ba erroma esaten dut gola desde Getaria onik gastein roman esne roma lagoazen esan zertan ditu suma esan roma de roma ba gut nit bete inzundat e, e Roma eta gero UB-ren estago eh hori ere oso hizkuntza gutxi tan da eh espainolezena estago UB-ren baina beste moduen eskerra eragina dela baina beste guztietan frantsese, italia e, e, e, eta germanoetan eta E, zera U, U, B, C, C hauskatzen e, da, eh? Gerot, Z, T, Z, D, X, hemen doan zera e, dira, aditzo, atzara, zuri, gerot, e, hemen, ba, iso, inglaterra esateko, ba, ingalaterra, eta, bueno, baton eur da gildutu da, han ere, glag, le, gra, ba, bueno, gaur egon bai, baina lehen nago gutxiago, eta bat, eh? Eta, ba, Pentsatzen dute euskuntza gare, ba, euskora bueno, ba, eta paleo sardo, euskuntza aglutinantiak segela, bueno, ze esan nahi Ba, aurrizki dugu eta preposizio dugu ez. Oza, euskora egu, aurrizki horso gutxei dugu. Ba, banak, hau ba, atzopber, so, eta zerrak, egin zenbait baina. E, ba, espanyol ezo gaten, euskertu, egun dugu zenak aurrizki. Egu, preposizio dugu ez dago, eskurez, eh? Ute, parakon, ba, etxetik etxerat, ekina bidearen bitartez, edo posposiozioekin eta barra. Eh? E, Orduan, agotinantea hori da, egitzak eh, edo arruak bata atzetik lotua zuaten dira. Etxe, etxea, etxearen, etxearen zat, eh, abade, abade etxe, abade etxe, abade etxeari. Etxe, atzetik erasten seizkio eh, behar birena bai iskomposatutasuntzeko eta gero ba eta eh deknabiliratzieak eta osea atzetik jokatzen du euskerak eh izan daia parteen atzetik ezkonta flexivo agresiboa hasan ara beste zerak e, e, eh eh aurretik preposizioekin eta horrizkeekin. Eh, bueno, baino hasena saltze la bizkat eh desarik eh ikusgarrienan esangonokena leksikoa. esan dugu gorosti eta sarrenaz golosti gorosterei, eh. Eh eh pañese eh, sardinera osoa, eh, leko azkotan esaten da ba hori, erleraz da Hakuifolio edo zan, agrifolio edo ez dakite beste modutara, baina leku bat zuetan eta bat ezeri leku menditzurietan da esetan da edo kolosti. E, ginda eta ginda. E, Zango du, español ez ere da eta bestetan ere bai. E, bueno, bai gaudi... Ba E, sustrato koitza da da, ginda. Osa, behiratzen modus behar, beste ez da, cereza, o cereza, sea, be, o cerezoz, baia e, euspera, sardoz, eta beste gutxietan batzutan daude. Adibide batzu bira, sarte e, bat ereko dago zerrenda bat, gaurko sardin dira eta eusperan antzekoak direnek forma eta esan maiz, zate bateko altzo alza altza leku batzutan eh arroia roia arroia, arroia. eh atza mendiaia izateko atza mendi bizkar sorrotzaren eh sapindia tarte dator atzara tabarra garrapatan garra suoitzalarra karbas euskeraz goguru goguru menditonterran erasene ez ez mai le kontare zendaba dagoen alde batzuk ukulu goiaoz ukulu eh coste le soer beste batzuak da soberigitatu azkenengoa ba astekin sirikare nereentzango eitzegizteetan topatzen dort ukitu sirikatu serru au da eh, zar, eh forsikailekoa e zer da izateko txerriari zerri herriba badago eh zerean eh, eh izaneko bak saborra sapia sapulu eta horrak ere ezak badira Bueno eh astatak toponian ordatola komune diaritza gusten dugu edo, Bala, arriba angoi-goian, sortziren metrora edo, aritzo izanekoak, eskolarriaren aritzo, eta abertan ariu zurtzatzen dute. Eskolarriaren ere eh, goda aritzu, nauron duetxe pasatu nahiz, naharroan horre zurtzaman, horrean eh, nuen, eror, bala, aritzo. Eh? Eh, Topo niko, zaharrasko dute, batez ere zonalde menditzuan, Zergatik e, izan lehke hori, oso raroa da, ez da nola iraun izaketen, hoindela la humilla, osmilla, erumilla etxekiten ba san, nola iraun ahal izan duten lehko izanak, ba, ahimbestia generazioan zehaz, ze hori hausago irauten du, ez es, dira es, idat, ze hori esakula, horain arte. Eta explikazioa trepatzen azitada, ba, Populazioa es de la aldatu. Se han Bueno... ...gurazo era el que se me ha lego de cara... ...que se me ha lego de Torridela, hola. Eta... ...esta la agon... ...la iskuntza... ...horto eskapen... ...azco de escшей, esta la agon... ...estiela... ...ba esta gero bestia bat... ...en Agustinuzan... ...la gero bestia bat... ...ba... ...españico península... ...franciana... ...franciana... ...horto es... ...la iskuntza... ...horto eskapen... Egon eh, eh, goziran, eh, dakigunak, Ba, neolito doi koren egiten zanak, Gero galgoak eh, izkuntza felta jarri zuten, Gero eh, latina nago zituzen, Gero frangoak ez dakite eh, zertu bueno. eh, Zenbat eta ordezka pengeiago, Ba, errezago galtzen dira leku eh, izena gabe. Esta? Eta, gero beste bat, Artzantza eta laborantzai eh, lototako herria izatea. Artzai bat nintzatu zo importante da lekuan izena. Eh, eh, pana la lekueta ara, aitan dabe eta eramaia bere merela, eh? Urakin lekuar, eh? edo... lekuari direla, ba eh lekuar izenian, bere zaugarria beraztasun jauskotan, eh? ba, es? Ba la lekuora edo eh osineta edo eh berri da, eh. Ezenaio bar eh? uh, e mm, eh? ba aitza daudela leko hartan edo izen balta da. Ba. Bueno, amen zenbait monte arana datagor ermitawat leko gonen ara isanegori baten arana badia. Bueno, bueno, no, no. Esto, lo, no, no, no, si, eh, esto es bueno, no no, no, no. En provincia Sassari. Vale. ¿No puede ser así? ¿Ustedes? ¿Ustedes? De Nogro. De ah, Va, otro. O nene, pues, el labarbaño. ¿Eh? ¿No me da <risa> Ado dago FONI. Eh? FONI dago, arribatan, mila metrora, aldu enetaikoa da? Si. Sí. Sí. Eta... ...buena... ...pazaginanea aurretik eta... ...ba... ...alutuko dago... ...nondi norakoa da batzen apilidua da... ...zenan da, sartu geinan da, oso Zer, gurea zergatik eta... ...gure abizena da... ...apilidua... ...baina... Eta nomba, saratzen dupo, nou jaturriz amen, amen dikera maus kilometra da baina, uriaz, eta, bueno, kaso lehizan daik. E, basaura, beste, oi tortoli onduan dagoen oso bada, ondartza bat basaura onduan. E, oso leku paduratzua, baita, baita, baiteke pasa, Paso dimanio ere batzagint zerikuzai lokatza, batza lokatza. Ezela bergen lokatza edo padura do, eh? Arreseetan hasenar. Arrana arresea, eh? arresea. Arriba da erabquina, eh? Arrezi da bere izena. La boli baratz. Baratz. Baina daia zeretan, eh? Bai, bai. Bai, e... Zardinian... Normalean, zar, esu noa TZ-takin rotulatzen da. Italian ez. Italian BZ-takin, eh? Baina... Hemen, bai... Hemen ere... Zer zarretan da karte zaharretan dapit zertarretak ikusten dapit. Badango laku natural bakarra, ez da oso ondia. Buena, mengezko zenbate uri izaneko herri bat, oltza izaneko ezte bat, goni urzulei, baduan zahamengo urzela irekin. Aure, interetak gara. Han bada, Potem bazarete guri guri eta dorgailegira billeko oso ona bueno, oso bolitara eta eh tximarxo dabile da. Eh baroak kala bat kalagonon kalagononetik e, zera e, distanzia bateran Ez dago ez errepi eta ez menn dizkondar da dut xasos. Eta da, dago da luna. Eta, abiatu bineango, biretzio urbatetek, pa arahoan eta bireko dutxo batean aukitu hori, ustundu zuek. Kala ilune, eta kala luna. Gosa no berada. Baina, rotulo zaharretan, dator ilune. Eta arretan luna. Eta... Gero, ahi hartu ginean eta bezuen dut, ba, ari iluna eta ez da legua. Baina gero, ba, begiratzen eta denetan ilun, ilune izena daugena da, arroia hori hori da gona. Horrik arroia horretu gara. Oso, luzea da, malo kilometro horretu, arroia horretu, oso ez duak, hori baina benetan iluna. Heta, zedetan, eta, intziñako zeretan dokumentu normalean, ilune. Iluna, ilune egertzen da lan luna eta iluna, horretuzten dugu, ez dut uste casualidade horanik. Hor dago, zerra adarraik, izena gozera eta, hor gozola, eta beste esagutzen duzu ez da, agarramendia, ez da gozorretikamendik. Eta, bueno, badirri, da, forma bat irada. E, ez dira bakarrik, Eh, kor liburuan daude, eta egin eh, dudan mapan, irudeunda berroietan mar bat izen daude, berdinak edoia berdinak, batzuktan. Berdin, berdinak, baina, eh, ba, ez dakit. Horereta eh, ez getze, da gertzen, baina gertzen da horeta ez arte bat da gertzen, baina gertzen da isteta. Baina, bueno, eh, antxerakoak eh. Eta ez dira bat baterrike... Iz, iz, izena osoak baita atzizki toponimikoak ere. Dago ikusten dugu, esatea baterako, ba aga agukatzen direnak, han ere balira, araga, zurdiaga, terriaga, e, ai, aipila badago, ena utzai ikusi dugu, oiolai, lasai aia, baia, arraia, sarraia, ana, sezanik ez, altana, lezana, ortsana, ena, atzena, zakena, oliena, eh, ara, oa, no, eh arana eh, de barate karas de sarate tawar hm ¿Eh? bueno Eee... Eh, Toponimoan denzitatea euskal... Toponimoen denzitatea... Esta berriña eh, leko guztietan. Eh? Dike... Irrionda berroetan mar... Berriñeo berriñetzu ez garen... Beste zerrenda bate laumillakoa egizut... Bailementurien bat berriña duztenak. Ego, eh, hazi eran... Ego... Ego... Zerazta... Eta orduan... Lata bat zehortekin, ba, laumila bat izendeko zehortekin, balako lausa estadiztiko bat egin dut, berakoa, baina anegozte dut, ba, balio duela. Eta hor duen, mm, mire datuen arabera, hori eh, ba, irtezazai, hor eh, koloreneki ilunenean, euniko amabi, euniko amabosten toponimo guztietatik, Euskal eh, eh, kutsua eruko lukete, elementuen bat, ero. E, zaino, eh? Eta orduan, txikiagoa da, ba, e, leku lauetan, egualdean da e, la txikiena, eta kostan, e, normalia. Eskumako kosta hori oso oso menditzoa da, hori da barbaria ezaten zaiona, gaur egun barbaxia. Arromatarrak zeri ezaten zioten barbaroak? Ez duz, eh? Ez duz, eh? Eta ez eh? degoztiaia. <laughs> baina, batez ere izkuntza gati. Uretzen ez dela. Ez dela, Celta hitzieten deitzen, eh, Bárbaroak, eh, normalian. Se, uretzen zutean, edo, izkuntza itállikoen hartzeko azan, eh, zera Celta eta, baina... Baina... Baina, egin zelta zelta zelta, zelta, bai, esatiko, bueno, tamen, da daun porcentajea eskala es edo ez dago ez dago estaba galo, galo, galo, galo. estaba galo. es orre el léxicoandal barode bala esua de semelista pero normalenak ba egona eh, gaua eta giseres eta estatistika baina gero ze dutez etakolea estaba eh, sarteko baina bueno eh Nikos Será que eh, hipotesia o teoria que dites dela asko zer eta segurtasunaren batendia, eh? Segun se llegiren doek, ba valido da, zer da ek. Uste ez da eta eh esto valido. Eh, ni eh, honek oinarri oso zen badituela, eh? hau eh, casualidad en fortuazio da isa en la cara que se arren mesela eh? <risa> a homofonía y la casualidad e eh, queñera usten eh, da ordeo de, izena acordaude, diño que sito atmato, o sea, saliote eñera eh, bueno, esta que te da, ah, no me tocado maña, ni frau abartuñan indote Sicilia, nesaltea badara Sicilia, nesaltea badara e, iru topade, ir, iru Iru izen bastek ez ditut topatu, esan jo Eta italian ere, hori hurrengo liguro eta zenbara gero, matatxoa adukat, eta zona baina labakarek, gehien bat. E, oaldian, jaztago <risa> zer, da alpeetatik hurri lan. Mm? Bueno, hau, una etorri baino lehenagoa, indut, euskate, bueno, arabane manu nintzaldi bat, hori bekua horregatik nahi, baina. ¿Qué baterako lo que se llama? Adar, alcola, arga, arestia, aritzola, arreba, arratzo, arrasia, aste aspiratzo, baiona, balzola, barat, bordagoni, isturiz, loiri, mezkidiz, onzaiz, arzolo, sorabille, uri, orosoro, suri... Bueno, hoy era un balzo, Eh... Hoy... Probabilidad de campo... Eh, eh, estaría como seragizatean eh, eh coincidente hizatean Horrek esan eh, ba mapan goialdea da eta igual de geien da eta Amerikileko ezidan noen Torrengao, ba berdin eh esateko dela ditzengut hor orerek da, bada, aterkoak bi hemen hemengoak diren bezela sartu du eh ezagertzenu Horeta, izteta agertzen da, letzo bai dardin agertzen da, iztetak iztia agertzen da, e, oletaren ordez, oleta, sara agertzen da, berten-berte, e, intza. Intza. Eh? Intza. Intza eta bai... intza. Ah, bai intza, intza bai. Intza bai, Intza. Bai, Eta eh, ki, peiratu behar dugu behar, guztu guztu nolagertzen dira, eh? Bueno, aspe. Aspe, bai, aspe behar dintar ina eretzen da... Erenosu, bai. Erenosu, bai. Erenosu, bai. Leku izena, batzu dira igual, hiturri bat egin izena, ez da, toko Batzu pai. Horre, borobila enda dokena, arria, dira arriak. Ni dira. Mendíaz, Chagólac... hay que estar�� con mi vez y me metihhhh πάid Shagón y Osama clubs en Gisaa hay que llegar a él y muró donde nada Mendes ¿La de Baudelaire son공os? Ahora pues, sonodos proteinarios y al eh stata eh hanno autonomia da tutta la sera detto. Vai. la cosa reale è che anche domani per andare a Milano tutti i nostri maschi costa la cavo dei travoltados, ombre. E sotto sono dopo tutto No, no hay, no hay. Los, los que se conocen más, el nombre de una fuente, claro, lo sabe, <risa> <Bueno, risa> sí, los nombres de los lugares. Fuente eh, son nombres de, que siguen utilizados, siguen otras divisiones y cosas. Hay Eh, eskuma ko partean nenei kalkulan ara e uniko amabi. Ego, badao e arriba, txok, municipio ta, oi, oita, beida, beida, oita bella, que hendo eta oi, oi eta, oi eta, oi eta, oi eta boskera berriar zolta. Bañaen, konjuntoa, e uniko amabi, amabos, orieda. Esta erra eza, esta se esan nortik euskele inxuga da bueno, esta batizamo du, unek ere baduo eta azaak du, aho, aho, da eh, bueno, calibre no la osun, Baina bueno, ni ez dutuste eskua jan sai danik, eh? Ez dutuste eh? eh, eh, geoportalera eta eh, begiratuen, eh? Bueno, hau da, oreste seranía kurtze, baina eh, indone, Mato, mapa Ordago, gabe negozioa e escuratut eh eta hor ez etentzen eskerrekor no, bueno, no la veis coordenada pero, no, no, bueno, se provincia de eh? Bueno, quiero badira este elemento cultural el gastotere sus Bai, e, mamuntzoneak, zaiere, hau, explikatu behar gistau ez da, nintzen nantzatzen duten. Eta nengo antzera zertzen da. Eta nintzen eh? Eta nintzen dut, mamuntzoneak. Bai. Eta... Eta... Eh? Izen ere, bai, ikostean da, mamu, eh? E, mamu, eh... Euskaraz, mamua edabiltzen da, Mm, mm, mm. mm, mm, mm, mm. Eh yeah, mamum momo eh usted ve esa nekoela mamum la susto va a dar creo que va a ir a más alto está eh muro mm, la organización de al caso ah va ahí al chassot mamorro chuk momo varcharumo la sesión de mamorro sala vale mamorro somorro ba 2 eta hor. Ur, Hulek e, e, ba, eta zeremonia hauek udaberreko zeremonia hauek eh nolabaina ba kampaiak saketak eh arran e, joare otsak eh E... Zertzeko? Usartzeko. Usartzeko. Zegarai baten, laburantzaren dagoen dutko kalteak egizituzten plabak. Ez, izubriteak, mamorronak. Eta... Haren interpretazioa eta beste batzuk ere indirean zuen izan behar. Ez... eh? Esparta ez dela esparta guetik bai! ikarretsa eta ezartzen ditugu bai postras visto Zea, erosan humaneko erosa. zea, sua, protondanza, erakea, erakea, insectoak uxantzeko erabitzea den zea eta, ebituola ko lukuran. Da, da, da. Ta xuberoako sautikoan, da horiak, otia, otia, na gozta. Ah, da, da. Eta giten dut sautzia, ma lortu egin comparatzen du, oren interpretazioa da sautikoan da. Sautikoak. Da, da, Bueno, nosotros alcaldes de sección, que son de la, va a de la sanidad y del eh parlamento, la persona que tiene mayor instancia, el turno más pesado, es que eh aquí la gente también con con instancia, lo verdad va a verse por qué que a va altzasekuak edo unangoak bate, vale, namusokokat. Namusorrak Bai, bai. bai, bai, bai hasi bai, bai. bai. e, eh, bai, da instituzioak. da ez dago. Eh, emen maskarekin eh dira baina ez berdin da dela ez dela, eh? Batzutan maskarapeitzak eta eh urreskuak jardueren dauzkien eh e, barbaziakoa herri batean dezena egiten da kita gustaría tener a Mamutxo, a Elisabeth Amañan, a Pilar Beste y también a Baltzukere este de eh un arte pescanario. Bueno, perdona, el nombre es es el nombre de ellos, cómo es? Mamutxo, Mamutxones, Mamutxones, ¿no? Con 7, 5, 7, sí. Y ¿Sí? todos Esto, los de Mamoyada, hay, hay un pueblo que se llama Mamoyada, que es donde está el museo de, de los carnavales, son gente de cada mundo, pero carnavales se da, bueno. ¿Y, ¿y todos los dos se llaman Mamotones no. hay, hay No, pacientes? solo Mamoyada se llama Mamotones, sí. luego cada pueblo tiene su obra. El de Noro, ¿cómo es? No, Noro no lo tiene. No, no lo, lo tiene, tiene ¿ah? ¿Y qué otro flores Bueno, turpos... ¿Cómo? Turpos. Turpos. Turpos. Merdules. Y luego hay otros de que están subiendo, saliendo ahora, que lo están recogiendo ahora. Estos son los que, que más se han... Merdules se han Bueno, genética. Están diciendo genetikasko herrebiltzen dela, gaur egunean, e, batez ere prehistoria, migrazioak eta e, jakiteko, mundi ignorakoak eta orduan, izkuntza e, ere begiratzen diote genetikak eta genetikak ere bai izkuntza alariak izkuntza ariote. Azken batean, e, buzez, ba alde guztietako artitxoak behar dira, e, arti egingo baduta, ez da, ez da nekoa, ez izkuntza lagetza, es es, eh, mitologia, ez antropologia, ez es, da, eh, ez da, dan apena ekoa laga, ez da? Eta eh, genetika, ba, konfirmatzen du hau, eh? Azken egin eh, diren, eh, zerak, eh, ikerketa importanteenak, ibala. Eh, saia zuze eh, euskaldunak eta sartuak eh, direla antzamiadia genetikoa ondiena dituen eh, populazioak gido parko, eh? eh hemen daude pare bat eh ezagitz, ber eh, la jardez eta eh mesolitikoen migrazioa euskaldetira iberea daude ki teoria beste Osagarria direna bez, no batzuk eh, azpimarratzen dute egon sala ne solito garbia, aina da urte jo ezagontzo 80.000. Eta horregiz hitz hemen momentuetan bakarrik Joanzan hori denboran de, de, de jarraitu ez zaken. Euskal Herria baina Esparra, Euskal ordain Euskalo e, se se galdezoberrua Esparraea, san sinten Katalonia osoa eta Iberia e, e, osoa, es. Baina bueno, Eh, ba no estakiren oso ondo ba eh onsala zerbait eh migrazio importante ba eta horrek jan zuela oinarri poblazionale edo eh, zera eh, Sardiniakoa eta hori badazu para honeste hori ba eh neolito aroan lagorantzaren torre zanean eh, eh nolabaite zetek dekialdete Aquí aléctico, a Ríac, Virela, para leleño, Sardinia y la Lusina, Sardinia, que se le puede sustentar, en Neolito, de Iguala, Lector y Salva. Bueno, eh, ¿seguida aquí? eh, baita, este va a tocarse en donde, tiene simbiosis, o de la Euskera. Baita, eh eragin paleolitikoa ere eh, babelekoa eta bestetik eh eragin neolitokoa edo eh seratapiak hemen latura esantiteklar eh kontu alaentz de genetikak eta giera aurrindor txetarrer baina aurtengo irailaren hasiera eh, norrote geru eziban begira ez da aptodan eta agiratzen Eh, bada aldizkari, zientifiko bat... ...natxor, natxor... ...natxor... ...etan hor, abertu da... ...goen da lagutxe, eh... E, bete, ...ba, beste zer eh, bat... ...ikerketa bat... ...horita bost... Eh, kua, ...eta dira ez dut bat duetakoa... ...kortuakoa... ...horita bostek sinatua eta gausa bera ezaten. Eh, norte e, e, bat, zenbat 23 mil mostra izarreneaz, bestean partido bi, uste dut 23 milia eta, se asocianek. Eta da konklusioa berdinara, eh? Eta aurkezen ikuste, gen paleolitikoak norabek izan dezagun, eh, eh, sarduen artean euskaldunen antzerakoak, eh? Orgago, oh, eh, y quer que taulip, y taemengo, y David etan, esta es ser ragerto, mira que ala, le arrobat en eh? e, un carimbat en la vial de un noé, en el caso de eh, que. pues daude, portuguesa, calemana, que está aquí, se da, para los eta ez da, lora bere erabiltzat, baina hori da realitatea. Ez daitze ez ematen, eh? Pero luego este otro eh, de eh parikatmentu ez da Bai, bai beste. Bai, eh orri sera que Oppenheimer Herr genetistak egin zuen eh ba eh Betania andiko edo Inglaterrako Ospeitaletat iraktutako ez dakit obein mila e, muestra edo aztertu zituen, eta ikusi zoen, e, ba, bueno, genetikoki antza hundia zutela ezetan e, e, Euskal -dunen. Eta beti pentsatzen eurak e, ba, genetikoki zeltak edo erropea horra zirela, eta eko hidratu Eta, ben jein beharregun da Euskal Huen maniogu da askotan, me van duele orivo bueno ya fiskate eh, ya bukatzeko txiken estar na bueno van dices segratsu ez ez ez me soilikteko hori gresia te onio likteko mera sira ke saiak izan zuten mm. eh eta mm. etik urei fonetika mere eh hori eh, ba agora sentala mm. panebaturte edo eh atakurko zerain zuztenean eh analisi fonetikoa eh eh esikita eh, Neolito garaiko, ezikularik santsean, eh, los vascos, los primeros agricultores de Europa. Eh, pasándoche gara gara lei. Ora, eta hasi eta ba gene eh zerakitztela, eh, ba laburantzaleekin batean gene hasi eh, ekitztela. Ez bueno, horrebe askotan genetika nerea zea estartzen dazun, ¿no? ez? ¿Es? So, ongie eta den esort, edo ongi, edo ongi, edo ongi, eh? Eta ordan eh ondorea desberdinak dira. Baina egia da, hauek eh azkeneko zegoetan, eska dago soludan umat. Ordan ezame dut ba interes berezi bat zuten lako eh ba, eta saldoekin lotzeko baizetiketan. Ba, hori, zientzia eta ordan eh, ba, ...laboratorialen ADN-ean azken batean ez hartzen e, analizatzen da eta horko zerak dira. Bueno, e, jarritzeko... Mm, ...era ginen ezkaldezuntzaren izatezitza historikoan. Ez, Zardiniako kontua e, izango dute... ...izango dute, baina... ...urtete harri pasatu da ligurua abertu zela eta den jokezu zer esartzen. Baina, bueno, bat emporak egin urak bezala bere bidea ikodoela uste dut, baina, jakena, eh, facultadetan erakosten da esetz, eh, erakosten da eh, euskera izkuntza izolatua antala. Eh, ez dala bukitu bere zenit egit. Egin diren, aleginak, bukitzeko, taukazoko izkuntzak, eh, zera Afrika e paraleko almazijak ez dakit ibero agera ez duela eman e maitze orduan e orain arteeko jakintzuak aurkitzu ez badute ba amindiko berere ez dutela aurkitzuko eta kutxioa urkubeselako eh, aficioratu batzor eta bueno, hori hori eratzen da ez da orduan eh, dana ala Zaten es, esan lehi bat, eh, kontrafakta non-balent argumenta, zari haute eh, egitateen aurka ez dute argumentu da galio, eh? Ordoan, ba, deko ez dut eh, datuak edo da denean, da denean, ba, ukatu da baina, ba, ez dut da, ukazioak, eh, ba, Beste bada, a artikula, eh? Endoko burruka epitago inabiliago kontua, lura eta zua agazten zideela eta orduan li faltzua salaz ez zegoel artikulun eh, etxinatean, eta... Bueno, hemen adertzen dira, eta zenak, harria, barria, jarra, irria, maia, honas, harria, hurria... Eta, zarra dira, izateko da, eskola dira eta satiren erdeko ez da, oi dela, goz, zein mila eurte ez dira, herria Gero, zenbait, hitzei buruzko etimologea gerede, ba, soro, egiratzen moduzue, horretaniko eh, iztadezte egean, de latin, sol. Bum, jazda. Eta, ez da godu Eta, soro agertzen da, asko ez ere, eh, <coughs> soro eta soro bere bai, bizkaiako eh, soro, agertzen da, sardinean. Eta, bueno, Bainego zure horrek hipotesi latinoa zabiltzen duela, eh? Eta gainera e, eramaten gaitu ba zabantzan beste bat. Ez aterako solo. Eh, nella vin solo. Eh, solo aserasgras. Esto solo, solo la, solo la. Lo raza. Bai, Baina Laborantza lurrari... Eh, Nombaiten izatez ahi, el soro-soro... Euskal eh, Heretik apora? Ez. Osa, nire, diga uskal, ez daugun egiragira, batada, sorua, hori, baliteke, latinetik etortzea, baina soro beste hau Eta hori, no, sorra, baliteke, euskal, ez da, kareke, eh, zehiko zirizkarrango, euskal, hau da, eh, beste bera, bada hori patatak erazten dian lengua, ez da? Gauza, hobi. Aita erbegiratzen dut, da, dipintzen dut, de latin, fobion, fobion, hau buxero. Galtzen da, atxea, e e, e... e... e... euskara etzuen eferik, e, e eta orduan galtzen da, e, atxe bihurtzen da, eta hobi, oso galtzen da. Eta, bueno, baina gero, ba konturatzen zara, ba... Eh, ez dakit, eh, bueno, sardinian behar hartzen dagoena, ikpareko, ba, urro bi, urroka go, oza, erraka izanetan, eh, erro bi, eh, bi ez dut, bat egin dian doz, ez dut, ez dut, oza, bat egin behar hartzatik, hobi, ba, ez dizkutza bat zotan ere behar da, eta bera. Eta, bizte, gozabatu, eme fonema berria dara erakusten duten. Eta hori ere, ba... Mi guztes, dakola, inoago zerik. Hain bat... Hain bat... ere... amant eme hori erakusten dut. Hau, ez da, eta, sapeinen arazun dut, ba, aldeko... Baso esateko esateko esateko, marzo esateko. Bueno, eta ja, dut eko <coughs> da Hollywoodean eta daia dari